بسم الله الرحمن الرحيم بابن الرجل ياخذ حقه من تحت يده باب نے بیان ن سڑی کی ياخذ واخذني حسل کی حقه خپل حق لره تردا بچا حق من تحت يده لاندي د لاس په اند اغه مان نه د بلاس کی د چاره ریوي مثلاستا بچا حق, حق, حق, حق, حق جلتا ده اوستاغه حق تعالی نن عربی او دا غلاس دا غمال استا پلاس کراغ تراغینغه خپل حق حاصلول شي سن شي حاصلول حدیث د ایشیر جن نهای ذکر کړي لري چې هندا چې د ابو سپیان بي بي او دا معیار ذل او هو مور دا را له دا پیغمبر تا چاو سوپيان او ساليري صح او انه لا يوتين ما يكفيني وبنيا لا نرى قيمات پیش مالكه پيشه زما بچول سلقوند سوور کي ټک پک کي فهل علي من جناحا يفع ما بغنوي من مالي شيئا چې زو اخلم دا غدا مال نه يوستي نبی علیہ السلام فرمائل خوزی ما یکفی کی و بنی کی بالمعروف اخلا اغاچی تالکہ بھی کیی اصطابہ چولرہ دمرا ده چې معروف معافیق زیادتے بانکی پلحادن با خوا ناوری دی بابا و دی حدیث کی مسئلت الزفر بحقی ہی لغی ذکر دے مسالته الظفر بحقه مقصدانه جستا بچا و حق او ستا حقاله اندر کی او ستا لاس خپل حق باندې برشو خو پې درې قیصر ته خپل حق دغه نه غسته شي کنه خپل امام احمد سيوي خپيتا خپل حق غستل فز ظفر نفدين لريجيس <تصفيق> ای مسلہ سوي جائز دی البته هغه په تفصيلات اختلاف شته چې نن چې ما مشه بي حق د جنس نه استېشي او دارينه الىو غير جنس سره په جنس نه ایفا نه ممکنه نه استېشي کنه مثلا تانه چ کتاب اخیسته نوته د خپل کتاب جن سلسلې شي کتاب واخله خو د کتاب په ځای کې تاسو پی سي اخلي نشانسې دا کې پی جنس کتاب نه نه دي کتاب نه یو پی سي مجبورن دي به میرا خبره خو د جنس رې پرېسي نو بل سیسټمه لاس ناج ان اپ نه په دې کې د روایت دی یو روایت دی امام احمد شپشان دي چې نه او دویم روایت ده چې جنس نه فقټ اغشته جنس نه او د احناف په زند باندې سر جنس کی حساب دي امام مالک سیو نه د دې مسله کې د لدى غدري وانو مذبون و بشاند يو دا دم جواز مطلقا بل جواز من جنسيه او دريم جواز من جنسيه و انتاظرا فمن غيريه ايزان دلیل دو جمهورو دا حدیث ده چنبیر السلام هندی تا اوی چی تا دمر حق نخسته جستا با چوستا دا غیر دی pouch ذو حیر دی وی wheels, داری حگوز اگر دیدیو که را گرگ دیم احمدawia اگر دیدیو دیپستان ہیں همها محبی chilling خیر استallen سر환 و از مفت��를Shتام نهان و سún و يا رسول الله انا رسول الله وحلالي خرجنا ان في على کیدا فر انفقۃ ایتام نفقد ایتمانو دا دا پولن سوق کان ولیہم چدا ددی ایتام ولیو کان هو دفرن ولیہم فغالتوه نو دغی ایتمانان چکرلیو شو ندله مغالت تور کلم الک دراحمین فزر دراحو صرف ی هندس چلے وسو کلو کی زر درهمه کی <تصف> دا بهې په ځای وېد كلا په د اړېحې نو دا فلان چون کېږي کله ما کول نه یوسفونی ما هي کوئی پادرکت پا لهم من مالهم مثله ما حاصل کړ دا ته ته په اړه د مال دا ونه د چا اې دا حساب کتاب کوله دا ار ايتام او قمير د چن ماز راتلو هغه ته پتنه نه کېده دماغ فولان ته الالف الذي ذهبوا به منك واغل زر اغجي ديوستان اغسري په چل قال غويلا نيلم حدثني ابي دماغ بلار ما ته حديث بين برچي د رسول الله نور يدعو يقولوا چه رسول الله فرمایلو ادل امانه ادا کامانت <حدثت> ایلا مانتو مینکا اغشا تا چیتے امین مقرر کرده ولتا خورمان خانک او خیانت مکو داوچاس رجیستا سی خیانتو کڑی دے دین ایستیدان نیولی دے امام احمد رحیمه الله چو سلیستا حق نیولی دے نو تت تیولی پت آنے کارتی والن آنے جمحور ورتوی چو مسئلہ پا دیگر چو سلیستا حق نو رکی او کارنے کی یونو آنکی مسئلہ او ولات ته خل مون خانه کې فوائد دي چې استایو سي زني او تیري जानेवारी ول دویستا حق دي او اوري خبره ده دا خیانت نه الهاول اداوي چې دغه حدیث صحیح امر ده ځکه یوسف ني ماهي کې لري چاري کړکه مجهول بیا ردي د خپل پلان روایت کوي نو خپل هم مجهول پته نه لګي ملي هدا داسي مجهول روایت توجنه دغه صحیح روایت نه احدا سیحای سید تور و ایتر دی پر ایخوضال جائز نری، وایعا بابون في قبول الهدايا باب ده بيان ده قبل ولو ده تحبوكي ده هدايا ومتاليق مصنف مخي كتاب الخراج و باب وذكري باب و هدايا العمال او روز ته كتاب القضاء كي مدغسي عنوان انوان سر باب چکم دين وذكي هدايا العمال پا دي دي او د دې کې مستنيب په مدققه له علاوه عنوان سره و ذکره لري د مال غیر او مال ذکر بکی مساله د مال نه ذکر نشي پرې حق او نخري په دی یو چې کتاب القضاء باب مناقض کړلو او راځي د رب منه کې د غیسترو د هيديو او د هدايو مال کې د تبيح حدیث ذکر کړه د تیمند نه اما دا با چې د د د عام هدیو غباره کې چېڅوک د ی بل سره د هداو معله کوې ی یو ورکې بل له ه ووررکې د عملې مستحص دی هادو تهابو هی سره ځي د پرما چې نبییر سلامبه قبلهله هیدیا یسیب و او بدل به ورکو په غې سره هم ماه چې چاله انبيي رحمت الله وسلام دم را کریم او دم سخیو شه هدیو علی دمه دغنا دیر ور نو معلوم شوه خبر چې له هدیو ويوبل سره ما ملکو ولدا سنت نبی نبی انبيي رحمت الله وسلام هدیه خوراله مختنو کتابونه کې د نبی اسلام پالا ماتو کې دار غریو چې سرقه بناري هدیه وا اخی خه یې پالا محمد بن عمر د یامي منه السلام فرمای زماري بالله قسمي اي مولا الفاظ قسمي نہ وقبلوں پس سما د ورج نتی دار نئی چانه تحفا مگر کوینا توفق اون کې مهاجر قریشی یا انصاری یا دوسی یا سقفی دا حدیث زموږ دی مستنیب لږ ټی مختصر ذکر کړی دی دا حدیث امام ترمذی کتاب المناقب کې رستہ سبا تو کی تفسیری ذکر کړی عامدان تجی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دی ہاتی سڑی دی نو نبی علیہ السلام و سلام سی اوغه او ته په هدی کی راوړی او نبی علیہ السلام دغه کرامو کو عزت او کلوږه چې ته نش په گوخی ولا ورته ما سره خدغه ونه شو زمایي کرامو نش نبی علیہ السلام په دغه موقع ویل چې به هر چا دیناله لا قومونی مختصره چیدی او علم لا نور غدیو په هیده کې چې کوم نن سقیسی کئ مدار له هیدیو زیته راو وای قال حدثنا مسلم ابراهيم قال حدثنا کې نه دي پټي قال حمام وقال قداره باب رجو باله بارو جو پر عبادي سو کم ده ہیبا دملیک بل ہے وست دویرې شمه تاریخ 10 1300 چې زور ززور کی اب یې ترسته واپس واړی واړی دیسو کم ایما سلا سوي جروج بل هیبا ناروا د هلوته یو صورت کی جائزه 44 پل ولت سې هیبا کیو بنتي بیرته اخرین او سېشی او د بل چا د پار روجو بل هیبا جائزه ندا احناب حضرات دی کی وای جرو مال کراحت چي مال کراحت او المتا اغه هبا چې داږي او زور کړی شوی هبا به له باز چوتوي نو پای کې روجو نه نه جاي حرم دشم نه باقي باقي غیم حرم کی طول خلق داخل شوش کنخ پلوان دو نفاکی مروجو جائیز نادا دلیل لئیمام ابو حانی پر رحیم حولا دا پارستر دا نور ایمان نور ایمان خود دی باب دا حدیث نشتی اللہ نیسی شا واپس کی دنکی پر خپل حیبتی پر واپس کی دنکی رے پر قیخ او هغه مومي چې قطانوي حرام دي نو رجوع به جایز نه شي امام سيب دليل حديث مرپوده دا بوخري رزيلا وترنه او ابن ماجه کې لري دارقطني کې لري الا واهب حق به وته مالم يصبنها جو واهب دې لائق تیف اقبل حیبیت رغوی ترسو پوری دت داغعی او دغس بل حدیث تی حسن عن سمرا نقل کئی مرفو چی زا کانتی لحبتو لی رحم محرم لم یرجع چکلا حفظی رحم محرم تشوی رجوع ونکی مصدرکی حاکم کی د حدیث تی پاتیشو حدیث الباب نو دي حديث الباب <سؤال> کی تاویل میغمدا چې دا رجوب الهيبه خنه ده قباهته خو قیل ان حنا بویمنګ او دلیل دا غي د پاره دار چی با د روایتونو کی راځي کم سلیل قلب یقیو پیا کوله که نکټ سپیچ اخ خلقیه خوړی تمثل الكلب ياكله اذا شابه خاص مال فيقي بل سبي لو جبت حرمت بني شرب قهوهتي محمود داي داي جواب واي قال حدثنا موسى الذي قال حدثنا ننیح علال <سؤال> نیحن سرید پارچور کی ساعتیا یا حبو کی حمین پاکی روجو کی اللہ الوالد مگر اپلار پیمہ پاس کی یعطی والدہ چیخ بالبچی تور کی دین آغوش سلالنی چینی روجود اپلار حبد والد کی جائز حن ناپوید ازید آم اقصد ننے لیکی سسنا من قطید اللہ الوالد لیکن اپلار یوتی ولدهو چې هغه ورکه خپل بچی ته یو سیزو او بهر ضرورت په وخت کې بیرته هغه استعمال ای ضرورت په وخت کې استعمالول شي دغه څنګه چې پرون حا دیږي تاسو وینئ چې زه ته محتاج شوم دا اولاب د کسب نه نه یو سری خپل بچی له یو سیزو ورخه به د بل بېرته شو د دې دغه بچي د سیس استعمال اوري شي په دې سیس نه لري په خپل هيبه کېږي بلکې په دې د بچي مال استعمال کوي خو شوي تاسو علاوه بر دې د تابینو طریقو یې راوي د مجبورې نه کو په دې ا حدیث تو تعرض راځي راځي ومثل الذي ومثال لاكث شو تلاتیه که انمساله سپیده چې څنګه کومه مسئولتي میواپس په خپل وروټو کې راکبې داتی دا به تان جنازي کنه له هرڅ کې وي مده په دې نه کېږي بیا مانه راشي وکبدینه نه کول نو چې ته وخت نه غوړنه بیا خلک دا سمره دا وانت خلک دی زباتن کی شان خلک کله چاله ورکین وې دېسته بیرته غواړي سیسمی سیس میرا کا تاسو را کوټ کی صحیح نده کو دا خبره تاسې کوي چې کله داسره سوکو کی دا تقریبا سو غره سیس در کې به دې بیرته غواړي کنه نو سیس ول ورکو خو په دا سړی نه به زیتی هون کو څنګه بي دي تي کوي به حديث کرا الله وي مسل الذي مثالا كسترد شو واپس کوي ما صاحب بخلي كما سرل شان اسري چيو کې خوري خلقي فجس ترد الواهب كلا چي طلب درت کوي واهب فل يوقف نادي ودر وليش فل يعرف خلق تديوخذل ايش بما اغس استرد چي دې طرف درت کوي ثم نه یودفع به تور کش ما وهب او دیوه اندی سی بوکای سی دجمه پوره باندې وا ګن خلق راغلی پی لوړ ځای مې باندې جمعاد نمبر روبه سی اللهم بخیر اپلن کیس لری خدای شي زما دره کړو او هی بکړو وسه نه بیرته وړی نه مون ور کوی نه نه پیغمبر اسلام د طریقو نه ګداډیر کمنه خو دې کړو عندها شرماولا ذلك تولغاري وقال قال هذه هي بلقذا الحاجة وهي قال حضرنا احمد بن عامر المستن قال حضرنا ابن وادي مع عامر بن مالك بن ابي زيد عن ابي زيد اللي باب البيان هدييه كي بارده طلب الحاجت سري هي دينا وركيت بيس قال قارونا كاي دار الشوت جانې سپارشو کو دم فلورره ده پارسه تو په او ده قبول <سؤال> کړه نه راغه یو دروازې لوي ده دروازو ده سودنا لا ډېر کار دین ساتل په کار دي دغه یو مسلمان ده پارا کول داخه خبر ورو کول دا لزم کیږي کوم خدای وته چې نه جی په یوه باندې بابن فر رجل یبدلو بادا ولدهی پی نحلی باد پا بیانن سڑی کی چه اغد ترجیح ورکی بازو بچوخ پلو لرا په عطیع و بخشش کی مثلا بازی بچوخ حق ورکی از مکہ ورکی لکا زامن ورکی لکا, ورکی لکا لون ورکی لکا لون ورکی تقسیم پا جون کی کن داسی بازی بچولره دې د خپل ملن عطیور کوي او بازی نور صدا د میرانی مجوند کار دي دي باندې دا حدیث کر کړې د نومان ابن بشیر په مختلفو طریقو سره مساله صدا چې په لار باندې خلک او چوک یو چې بلار منسو او بچی پاتې نتلار د مرګ نه پس بچی د پلار میراث چې تقسیمای نه یو په سره قران او ذل لذكری مثلو حظ الانثيين دې شو خبر لیکن پلار چې خپل ژوند کې تقسیم کئ پړټی تقسیمای کور تقسیمای پیسې روپۍ تقسیمای نو سبق دې بار کی تول علما او چې دی په مساوات کې تبکه لکانو مساوات <ساواد> بازلور کول بازلنور کول <ساواد> ناجیز دي بیا دمه مساوات بین اولاد مکروه دي دمو سره په زبان او حرام دي په دې امام احمد قیصاقي مہروي بیا تاسو یې بین اولاد د امام شافعي سي هند شوابي او په دې او د امام احمد او زمون په مو کریم امام محمد سي پنسدار چپلار په جن کې هم تقسیم کین نو مساواده چې د حضرت کریم استحل <سؤال> حسین او دا اکثر د جمهور پنځبانی د امام سي مسلبر ده چې په لار په جن کې تقسیم کای او دا مذکر او دا مونث په مساوي تقسیم چیز یو پټه ور کې نظر لوم پقه مسلدار پټه او که څر ته تصویره پټه ډیر ور کولوله کمر کولو ونانګار دغادیز کی راځي سعید ابن منصور روایت نقل کړه امام بیه تیم نقل کړې ده توو بین اولادکم فیل عطیته فلو کنتم مفضلا حدا لقدلته النساء تاسو ته یو کوي د بچو په منځ کې خاطیه کی نبی علیہ السلام حقیقي پلار نه و د جاده سبي چون کی روحانی پلار نه دا غي په حواله سره چې دیو کې سمه ټول مدقدرونو کما چرتا تفضیل کوي او بیان له تفضیل ورکړای و پرې تقسیم کار کې لیکن نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د بی بیانونو پر شو نو کې نبی رسول الله دغه على السویه کار کولو برامبر مر خبر ورکول دا عملی طریقې سره ان کې نبی سم د سبیب لار نه روحانی اصول نو بدره ترجیح او مساوات دی باب کې مستنیب کوم حدیثي کرکړې ده مستنیب د استاد نوم ده امام احمد ابن حنبل داغه د استاد نوم ده هو شه هو شه مستاذان ګنډي ایونم سیار ده د بل نوم مغیره ده د دا بل نوم داوود ده د دا بل نوم مجالب ده د بل نوم اسماعیل بن سالم په پیندښو دا پینځونه چې تلقید الشعبین نقل کړي هغه د نعمان بن بشیر نقل کړي نعمان بن باشير مشهور صحابي اخوة انحلني ابن نحلا راكر ومات زمان بابا وعطيه اسماعيل بن السالم ويلي نمستعن للمشهيم بوستاذانو من بين القوم ورميان ضيقوبك لأنه له غلاما فعطيه كي يدتا على كورك اللوتعين لأنه نحلي وشه لأنه نحلي غلام دا زین کی ځان سوساته قالای فقالت له امین او یی زمانی پلاټزم او رامربین تیروهه لاش په رسول الله صلی الله علیه وسلم پس یې غواک زمام پلاړه په نبی علیہ السلام پس دا خبره ورته ذکر کړه نبی علیہ السلام ورته وی د وی نبی علیہ السلام ته انین حل طيبین او ما نحلن مات یور الله ولجن او مالاتیا او امرته دا یی زمانه مطالبه کړه ان اشهدک على ذلکی تا غواک په دې قال انهي فقال هو نبي لهم الک ولدون سیوا عشتي ساده پر بچ سیوا د نومن دیمه ورته ویچ وی او نبی نے دره په کلهم اتویتم ساتویتن نومن طول د تاور کړي بشانه نومات ور بلغه وینه دا وی اوه نبی فقال بعض حواله المحدثين امام ابو داود سیویچ فقال بعض حواله المحدثين داغ محدثین ویلی دا کم چې ف ذکر سان دا خود ظلم پیصرل او باز فقیر جہاز ترجمه دا خود مجبورای پیصرای تر خذینه مجبور شوی هی به زور کړی فشهد علی هذا غیری گواک په دی باندې غیر زری گواهی ته جوړنه الله الله دین ایت لالنی ولنی خلقو چه اغوی دا پیل مکروحا ری دا پیل سرے جمہور داوائی مغیروی اللی دا حشیم پا استاذانو کی پخبل حدیث چه علیسی یسرکا یکنو لکا پیدبری واللطفی سوا تو پری نه اشار لیں گی چه ویدی استاذ پارپنی کئی کې مہربانی کی برابر اغوی بیل پل نبی علیسی نے پشد علیہ آزا غیری بلسک او دوشه په ستاسو داني کوم جاليد وی په خبره دي چې ان لهم عليك من الحق يقينا شته د دې لپاره پتا د حق نه ان قادر بينه چې کومز کې تا انصاف وکما ان لك عليه من الحق لك انصاف دي ونه هرته اي برره جدي ساسره احسانو کي قال ابو داود په حديث زريق قال بعضه كل بنه او قال بعضه بول دي او قال ابن ابي حيان عندما يقول ابو زعى النعمان بشيء عندما يقول ابو لا تقول ابو زعى النعمان بشيء هذه الحديثة التي ترى لها لها تعطيه و نداد غلامه ابن حبان و رواية نقلتها لها تعطيه حديقه و ظاهري شكال شكال شكال لذي بمثل ابن حبان سيب تدبيق سيكري ابتاد الدواقي بعض علماء لك حافظ ابن حجر چ کې کی چې پاول پا کې د ولا حديقه بیا د غنه بیرته رجوع کړی ده. چې کله دې غرشونه تخزي وتی بیا متاله وکړه. چې شپه زموږ سره پیوره نمبر یې غلام مجبور اکلو. او مخکېره ورسره و کنه و کنه و. نو ترې به مال د خبره مضبوطه شي. سٹاملیکل پیو شي. چې په نبی رسول الله بسراغه نبی اسلام اله سلام یې لاسینه دارت دین است دلسي په مساله چې والد ولد تهيبو کې رجوع کول شي خله امام سيد علي مباركي داوي چې ځل کې امام د اروایت نه دا معلومي کلامي ني سي ذکر کړ ډګن روايت ده چې دا انومان ابن مشير دا غلي او د نبي رسول پختره د پار د مشوري ابا د معلومي چې نه هي به کړیو نو کله مشورې نه پارشې دا خبره وا چې اې دې څه کولې شم کنه به لسمنه دا راېد راته دا خبره ترتکه دې نو السلام علیکم دا خبره دې راته دې سیمه <سؤال> کې واه نو چې دې خبر نه خو هیبا شو تاسخه خبره پولیس لا کومه اراده جتا کولای اراده دې څکل واه اذا جاري احتمال بدلل واه طالحه عبد الله بن سليمان رضي الله عنه طالحه حسنه محمد انصاب کو کیږي ګچو په انصاب کو طالحه حسنه محمد اسي ډیر وایې د امام علي مګي چې دا نور مانی ني بشير مګي چې دې امرې خپل څه کويو هنور مې رنیو نو ځکه خپل خوان کوو چې ته یاني دا څه وکړه دا چې کای را مې رنیو دا خپل کیسه کیسې زور یې زګل غوړ رسول الله صم پیغمبرې سماد پره غواک اتار رسول الله پیامبر د فقاره اینم نه ته پلان سالتنی حلبنا غلاما یعنی ک ایمان مو تعالی وکړه چې ذاتيه کوم د غزو ته غلام نما تیوی نتی ګواه کړه الله پیامبر فقال بينه تلوی اخوت ندرونشته او نبی په کلو اتي تما ایر طولتی ورکرنی اغسیتان دت ورکرنی دو ایلا رشتو نیوجید. قولنا بیره سران فران فلیسا یسلحو هازا دانی ری جایز. و اینی لا اشهدو ایلا للحق. زگوائی نکم اگر پا حاق. بعد که جاور در برزدگوائی نشمک واشد. گوائی ونکر. ایرادا ابل باب بیخ نیجا خبر ایرادا و تریپن را تا تنګې بار از هم لگه